Sokat töprengtem. Sokat töprengtem vajon nálam alkati kérdés, vagy az apám hatására kialakult megfelelési kényszer, hogy gyerekkorom óta kínosan kerülöm a konfliktusokat, és időbe tellett még megtanultam valamelyest kiállni az igazamért. Jó fiú akartam lenni, hogy szeressen az apám, és hogy el tudjam fogadni magam. A sérelmei miatti bosszúmat később is csak a fantáziámban éltem ki, őrületes történeteket kieszelve. Hogyan számolok le azokkal, akik megbántottak, vagy valami súnyi elégtételen törtem a fejeme. Amikor például Balla nagy újabb megaláztatásai már végképp nem hagytak nyugodni, és miután a fantáziámban már többször lerúgtam a fejét, ahogy Márkus tette volna, és beletuszkoltam az arcát a WC csészébe, ahogy én tettem volna, úgy döntöttem olyan bosszút eszelek ki, amire végképp nem számít, ami biztosan fájni fog neki. Az élet kínálta az alkalmat. Bala gyakran dicsekedett a Smith Wesson revolverével. Valóban pompás, forgótáras maroklőfegyver volt, a klasszikus 38-as modell, egyedi kidolgozású elefántcsontból készült markolattal, az őrnagy legfeljebb a lőgyakorlatokra vitte magával, aztán hosszasan tisztogatta, fényesítgette, dédelgette, úgy őrizte, mint egy ékszert. Az irodájában a páncélszekrényben tartotta. Időnként elővette, kitette az íróasztalára, és simogatta. Egy alkalommal, amikor a főkapitányhoz kellett sietnie, az íróasztalán felejtette a fegyvert. Nem tudtam, hogy már elment, valamit kérdezni akartam tőle, Benyitottam az irodájába, és megláttam az asztalán a revolvert. Óvatosan kézbe vettem, fargattam, láttam nincs töltény a tárban, felhúztam, megcéloztam vele a kilincset és a lámpát, meghúztam az elsütő billentyűt, élvezettel hallgattam a fémes csattanást, aztán arra gondoltam, eldugom valahova, hat keresse a rohadék. Először az íróasztal melletti szemétkosára esett a választásom, az akár még hihető is lenne, gondoltam, hogy egy óvatlan mozdulattal lesöpörte. Rádobok néhány papírt, hát ha a takarítóknak sem tűnik fel, és kidobják a szeméttel együtt. Aztán balla keresheti. De meggondoltam magam, és hirtelen elhatározással becsúsztattam az övembe a zakóm alá. Hazafelé menet szinte perzselt a zsákmány. Akkor már megbántam, hogy elhoztam. Arra gondoltam másnap valahogy csempészem, de mire reggel beértem, a főnök már átkutatta az irodát, a páncélt, a fiókját, bemászott az íróasztal alá is, és magából kikelve kérdezgette a munkatársakat és a takarítókat, nem látta-e valaki a smith veszont. Rájöttem, hogy a lebukás kockázata nélkül már képtelen leszek visszalopni a stukkert. Sose láttam még a főnököt így kiborulni, akkor se, amikor a felesége elhagyta. Ez a a pisztolyára élvez, mondtam magamban. Nem is reméltem, hogy ilyen örömet okoz majd a szenvedése. Megtartani azért mégsem mertem a revolvert, hát ha egyszer megtalálják nálam. Inkább a alaposan megtisztítottam az új nyomoktól, és az éjszakai sétám során fájó szívvel bedobtam a Dunába. Sokáig a fülemben csengett a távoli csobbanás hangja. Körülnézten nem látotta meg valaki, de üres volt a híd, csak a budai fények pislákoltak a hegyoldalban, Mint régen a falu fényei a tanyáról, amikor nyári estéken a kertben üldögéltünk. A falu negyedórányi járása volt a tanyától, Mikinek hat évesen persze tovább tartott az út, ahhoz már nagy volt, hogy kéreckedjen, de ahhoz kicsi, hogy ősszel a mezőn, a cupogó, sáros, göröngyös földutakon könnyedén megtegye oda-vissza a távolságot. Az apjuk elfből nem vette fel. Azt mondta majd, megedződik. Néha Gyuri hátára kapaszkodott, de a bátya néhány perc után roskadozott alatta. Tudom, nehéz vagyok, mint a sózsák, kacogott Miki. Eleint eritkán mentek be a faluba legfeljebb, ha a szüleik bevásároltak a boldban. Szegény község volt, megkeseredett emberekkel. Ha novákék kitették a lábukat a tanyáról, érezték, távolról lopva figyelik őket, mint a bűnözőket. A vidék határővezetnek számított, az 80es években Aknazár is elválasztotta az ellenséges Jugoszláviától, és utána 89-ig is csak külön betétlappal lehetett belépni a területre. Az itt élők kötelesek voltak minden idegent jelenteni, mert aki nem jelentett, az beköpte a szomszédja. Az emberek hozzászoktak a besúgáshoz, hozzátartozott a helyi folklórhoz. Ha a család elhaladt a kocsma előtt, elhallgattak az utcán szogató férfiak. A boltban összesúgtak mögöttük az asszonyok, megjegyzéseket tettek a szemetes konténerek mögött szipuzó kamaszok. Ne nézzetek oda! Súgta ilyenkor Ágnes, az anyjuk, mert látta, hogy Gerda izgatottan bámulja őket. A fiúk elhomályosult, zavaros szemmel néztek. Még arra sem méltatták őket, hogy eldugják a nejlonzacskót és a ragasztót. Nekik nem volt más választásuk, ők ide születtek. A pestiek viszont önként jöttek az Isten háta mögé. Vajon mi elől bujkálnak? Tanakodtak egymás között. A novák gyerekekre is átragadt szüleik szorongása, ami, mint a forró viasz, lassanként beleolvod a bőrbe, és nem lehet lekaparni. Hurcolja magával az ember mindenhová. Ágnes kartondobozokban hozta magával az iskolai füzetcsomagokat és a tankönyveket az évvégi magánvizsgákhoz. Tanárnő volt, nem okozott neki nehézséget a gyerekei tanítása, annak idején a városban is ő foglalkozott velük, Kikérdezte a leckéket, elmagyarázta, amit nem értettek. A tanyám már Miki is követelte a feladatokat. Gerdát és Gyurit pedig a guta kerülgette, hogy az anyjuk alig írta le a motek példákat, a kis unotta megmondta az eredményt, aztán a lábszárát vakargatva látványosan unatkozott. Az apjuk meg még a két nagyobb testvér izzadva dolgozott a saját feladatán, és a nyakát behúzva szégyenkezett, úgy nézett mikire, mint egy istenre. És közben a kis zsenit még tíz évesen is öltöztetni kellett, mint egy babát, egy nagy cúla gyereket. Még akkor is bepisilt, ha röhögtettük. Emlékezett később Gerda. Ha jó volt a hangulat, a kisfiú visszatartotta a pisit, nem akart semmiből kimaradni. A testvérei pedig röhögtették. Ez volt a bosszújuk az öcsük fene nagy eszéért. Novák Bálint a természettudományos könyvekből, tanulmányokból, amiket évek óta fordított, jól ismerte a tudományos eredményeket. Ráadásul az elit gimnáziumban, ahogy emlegette, úgy belevertek mindent, hogy évtizedekkel később is fejből mondta a verseket, a képleteket, a történelmi dátumokat. – Te is így fogjátok meg – jelentette ki a gyerekeinek. – A tudás hatalom – mondogatta. Azt szeretném, ha sikeresek lennétek az életben. Szórakoztatóan tanított. Úgy viselkedett, mint egy bűvész, aki a cilinderéből varázsolja elő a tudást. A gyerekek ámulva csodálták, ahogy apjuk a szemük láttára teremtette a világot. Kirándulni jártak, befőttes üvegben rovarokat gyűjtöttek, amiket aztán Gyuri titokban elengedett. Tárcsővel figyelték a modarakat, alkonyatkor vadlesre jártak a drávához, Könnyedén felismerték a nyárfát, a nyírfát, az enyves égert, nem keverték össze a mezei pockot az ürgével, és röptében megkülönböztették a fűjet a fogjat, a seregét, a mezei pacsirtát. Nem féltek a rovaroktól, és Gerda sem ugrált felvisítve az asztalra, ha egeret látott. Miki csak a fülbemászótól undorodott egy életen át, nem a külseje miatt, és nem is azért, mert a potrohából kispriccelő folyadék büdös volt hanem mert valakitől azt hallotta, hogy a rovar bemászik a fülbe, átrágja magát a dobhártyán, beköltözik az agyba, és az ember megbolondul. Hiába nyugtatta az apjuk, hogy ez marhaság. Csak egy dallam lehet fülbemászó, egy rovar nem. Miki a tanyán később is csak úgy mert elaludni, ha a fülőig felhúzta a karót, nehogy egy ilyen kis dög fölmászson a párnájára, és beköltözzön az agyába. A ház eredetileg vályokból készült, de a másik felét már téglából építették. Nem volt nagyon rossz állapotban, csak a fal, mint ha himlős lett volna, hólyagokban dobta le magáról a festéket. A nyilázzárok bánatosan lógtak, a zsalugálterek éjszakánként nyikorogva sírtak, ha lengette őket a szél. Apánk beállította az ajtókat, ablakokat. Ahol szükséges volt, kicserélte a zsanérokat, szivacsos tömítő szalaggal szigetelte a réseket, megjavította a villanykapcsolókat, felszerelte a lámpákat. Szerelés előtt gondosan kipakolta a csavaros és szöges dobozkákat. Pedánsan, nagyság szerint glédába rakta a földön a csavarhúzókat, a kalapácsot, a vésőt, a fogókat, a fúrót, a fűrészt és a vízmértéket. A szerszámok úgy feküdtek szépen sorban, mint műtét előtt a sterilizált orvosi műszerek a műtőasztal mellett. Használat után valamennyit vissza kellett tennünk a helyére. Fiatal korában apánk egy ideig gyárban dolgozott. A mesterétől úgy tanulta, aki nem tiszteli a szerszámait, az nem tiszteli a munkát. Azt mondta, mi leszünk a segédei. Elmagyarázta, mi a feladat. Aztán, mint a sebészorvos, az asszisztensétől a szikét, a csipeszt és a tampont, úgy kérte tőlünk egyenként a szerszámokat. Csavarhúzót szúrta oda a fogai közt. Harapófogót kiáltotta, mi meg versenktünk, kitalálja meg előbb, és szaladtunk hozzá, hogy kapjunk egy mosolyt vagy dicsérő szót cserébe. A fatelepen vettünk zsákos oltott meszet. Az olajszagú vasboltban apánk papírról olvasta az aprólékosan összeállított listáját, a felújításhoz szükségesnek ítélt eszközökről, aztán a fejét vakargatva járkált a polcok között és válogatott. A malatszemi boltos gyanakodva méregetett minket, gyütmenteket. Együtt meszelt a család. Nevetgéltünk, ugrattuk egymást, szerencsétlenkedtünk, mert korábban egyikünk sem próbálta. Vödörben hortuk a meszet, és hosszú nyelű kefékkel mázoltuk a falakat. Nagyon élveztük. Sajnáltam, amikor befejeztük. Mikit utána a kellett lecsutakolni a kádban, úgy visított, mint egy kismalac. Anyánk négy kézláv súrolta a deszkapadlót, és a követ kézfejével törölgette izzat homlokát, időnként fölállt, két kezét a ére téve előre-hátra hajlongva ropogtatta fájós derekát. Gerda és én mellette lábat lankodtunk. Együtt mostuk az ajtófélfákat és az ablakkereteket, anyánk fertőtlenítette a kádat és a vécét. Az otthoni bútorok kényelmesen elfértek a házban. Árasztották magukból a régi lakás levegőjét, így kevésbé tűnt idegennek az újat Gerda külön szobát kapott, még az a legkisebbet. Mikivel mi a nagyobbat, az volt a fiú szoba, Szüleinknek pedig a régi francia ágyjal egy árnyékos hálószoba jutott, a ház északi az ágy fölött a szóette feszülettel, amit még régen egy falusi búcsúban vettek, és ami Pesten is az ágyuk fölött volt. Apánknak is jutott egy kis dolgozószoba, amolyan szerzetesi cella, talán kamra lehetett valamikor, a falon körös-körül barátságos polcokkal. Nekem a vacülővel befutott veranda tetszett már akkor is a legjobban. Fonott nádasztal állt a közepén, körülötte karfás nádszékek. Egy zöld jalugáteres üveges ajtóval oda nyílt a szobányi méretű konyha, ahol a sporhelt fölött az előző tulajdonos jóvoltából rézedények és nyeles serpenyők lógtak. A penész szürke polcon öreg lábosok, fazekak és mázas köcsögök sorakoztak. Apánk a hoztuk a fészert és az istállót is. Lesznek tyúkjaink és kecskéink. Mi készítjük majd a sajtot, és lesz veteményesünk, termezhettek paradicsomot, paprikát, hagymát, krumplit, mondta apánk. Együtt dagasztjuk a kenyeret, és lekvárt is főzünk, fűzte hozzá anyánk. Újjongtunk. Telepesek leszünk, mint régen a vadnyugaton. Stipistop, én leszek old satterhand, Miki meg Vinettu... Kiáltottam nevetve. Nem, én leszek az az old izé, fel Miki. Gyanította, az lehet a jobb szerep, ha én azt választottam magamnak. Jó, akkor én leszek Vinettu, hagytam rá. Majd együtt mosunk aranyat a patakban. Az apjuk azt állította, hogy aranyat mosni homokot szitálva kell, de ezen a dráva menti mocsaras vidéken a patakban többnyire csak sár volt. Amikor megérkeztek a kecskék és a szárnyasok, a gyerekek újjongtak. Ünnep volt a kisgidák és a napos csibék születése. Mindannyiuknak volt saját kecskéje. Ők gondozták, fejték. Megtanultak kecskes ajtot készíteni. Fokhagymával, kaporra, paprikával, dióval ízesítették. Versenyeztek kinek sikerül jobban, és a sajthoz maguk termesztette paradicsomot, zöld új újhagymát ettek. Olvastak, kártyáztak, Kinevet a végént játszottak, bujócskáztak, időnként jókat verekedtek, különösen Gerda Mikivel. Miki olyankor úgy viselkedett, mint egy álmából felriasztott, dühös kis örcsög. Harapott, Gerda pedig visítozott és köpködött. Az anyuk hangja ilyenkor két oktával fejjel csúszott, szinte siránkozva könyörgött, szeressétek egymás gyermekeim! Máskor Gerda és Gyuri Mikit kínosta. Rém történetekkel kihúzták alul a szőnyeget, aztán amikor hanyatt esett és bömbölni kezdett, babusgatták, meg megsajnálták. Szegény Miki azt hitte, a gonoszkodás is része a játéknak. Hálás volt a babusgatásért, és kérte játszanak újra. Ágnes próbálta meggyőzni a férjét, hogy a gyerekeknek szükségük lenne társas kapcsolatokra más gyerekekkel is, ezt még a főiskolán fejlődés lélektamból tanulta. Hadd menjenek be néha a faluba, egész biztosan ott is vannak kedves gyerekek, de Novák Bálint hajthatatlan volt. Annyi csalódás érte az élete során, hogy bizalmatlan volt a világgal, és azt hitte, ezzel más is így van. Volt egy libájuk. Liliba olyan okos volt, mint egy kutya. Ha hívták, odajött. Apró gágogással még válaszolt is, hagyta, hogy simogassák, vakargassák a nyakát, pedig a szárnyasok általában nem szeretik, ha hozzájuk nyúlnak, de Lilivel még kergetőzni és hempergőzni is lehetett. Gerd azzal dicsekedett, hogy az állat őt imádja a legjobban, és valóban két szárnyát kitárva futott hozzá. Odabújt, gyakran még a fejét is a vállára hajtotta, sőt, azt is tűrte, hogy a kislány mostnit kössön a nyakába, úgy totyogott peckesen, mint ha büszke lett volna rá, milyen csinos. Gerda néha még a szobájába is becsempészte, és vele aludt. Aztán egy nap hiába szólongatták, keresték a baromfi udvarban és a házban, hát ha beszökött utánuk, sehol nem találták. Eltűnt a lili, szaladt Gerda a konyhába, az anyjukhoz sírva. Ágnes mélyet sóhajtott. Az lesz az ebéd. Apátok levágta, felelte, és a vágó deszkára mutatott. Ott hevert Lili, a tollától megfosztva, csupaszon kibelezve. Gerda öklendezni kezdett, és odahányt a konyha köre. Megölted a Lilit? – rángotta az apja ruháját zokogva. – Bolond vagy, kislányom? – kérdezte Novák Bálint értetlenül. – Az egy liba volt, szép nagy májjal. Azért neveltük, hogy megegyük. Ha a libával az apjuk ilyen könnyen végzett, vajon ölte embert is? Tanakodott Gerda és Gyuri. Nyilván ölt, hiszen harcolt, gondolták, de ha erről kérdezték, mindig ködösen fogalmazott. Csak úgy vaktából lőttem, sose láttam, eltaláltam-e valakit? Így bújt ki a válasz alól, vagy talán nem akarta, hogy úgy nézzenek rá, mint egy gyilkosra. Nagy hős persze nem lehetett, gondolták a gyerekek, mert azokat, ha nem menekültek külföldre, a forradalom után kivégezték, vagy hosszú időre börtönbe zárták, az apjuk pedig nem sokkal azután, hogy a börtönkórházban felgyógyult a sebesüléséből, szabadult. Mintha örökké furdalta volna a lelkiismeret valamiért. Éjszaka gyakran sétált a házban. Hiába könyörgött a felesége, hogy feküdjön le, nem tudott aludni. A konyhában begyújtotta a tűzhelyt, és hajhálóval a fején, nehogy elfeküdje a gesztenye barna haját, órákig ült előtte. Bámulta a lángot. Gyuri is sétált éjszakánként. Gerda többször riadt fel arra, hogy a bátja az ágya mellett áll. Fölé hajol, az arc egészen közel van az övéhez, és figyeli. Vizsgálja, miközben alszik. Ilyenkor ő ilyetten gyorsan visszahunyta a szemét, úgy tett, mintha még aludna. Amikor megkérdezte a bátyától, miért csinálja, Gyuri próbálta elmagyarázni, hogy a szüleit és mikit is szereti nézni almás közben, és hogy valójában ilyenkor nem is nézi őket, hanem saját magát figyeli, hogy milyen érzései támadnak közben. Arra volt kíváncsi, milyen az emberi arc kiszolgáltatott helyzetben. Amikor a szüleik rájöttek a mániájára, éjszakára bezárták az ajtajukat. Halkan fordították rá a kulcsot, mintha Gyuri nem vette volna észre, amikor később be akart lopózni hozzájuk. Ők is féltek tőle. Csak Mikit nem érdekelte. Olyan mélyen aludt, mint akit agyonütöttek, reggel pedig kipattant a szeme és mosolyogva ébredt. Gyuri azt is mondta, hogy amikor alvás közben nézte a családját, titkon attól szorongott, nehogy meghaljanak. És ha egyszer meghalnak, vajon ilyenek lesz e Sokat töprengett, milyen különböző az emberek viszonya az élethez és a halálhoz. A béka boncoláskor is, mintha nem élő lény, hanem valami tárgy lett volna. Az apjuk marokra fogta az állatot, a nyomorult küzdött egy ideig, próbált szabadulni a szorításból, de aztán megadta magát. Miki szemében kélyes élvezet csillogott. A kis gyilkos, mondták egymásnak a testvérei, miközben Gerda bömbölt, mert sajnálta a békát, Gyuri meg hány talátványtól. Az apjuk nem is értette mi bajuk. Azt a fejtsék meg együtt az élet titkát. Szerintetek mi az élet? – Kérdezte. – Hát, hogy élünk, nem vagyunk halottak. – Mert azt tudjuk, mi a halál. – Szerintetek mitől él a béka? – Attól él, hogy mozog, lélegzik, dobog a szíve. – És szaporodik – tette hozzá Miki okoskodva. – Igen, és szaporodik is – bólintott az apjuk. Kloroformot öntötte gézlapra, a béka fejéhez nyomta, elaltatta, és a bicskájával kivágta a szívét. Parányi kis szíve volt. A gyerekek döbbenten nézték. Na, most él a béka? tudakolta az apjuk. Már hogy élhetne szív nélkül? válaszolták. Novák Bálint akkor egy távízben sókat oldott föl, és beletette a béka szívet. Az apró szív dobogott tovább. Sőt, a szív nélküli béka is éledezni kezdett, még ugrált is. A gyerekek sörnyülködtek. Gerda azt sem tudta soha megszokni, amikor baromfi vágáskor a tyúknak levágják a fejét, és fejvesztve rohangált utána még egy ideig a kertben. Most akkor él a béka, hiszen mozog, ugrál, és láthatjátok, él külön a szíve is. Szájtátva nézték ezt a horrort, csak Mikinek csillogott a szeme. Hú, ez baromi jó! – lelkendezett. Hogy élhet tovább önállóan egy szív? – álmélkodtak. Az apjuk mikroszkópja, amit sok más kincsel együtt a dolgozó szomája titokzatos alsó szekrényében tartott, oda volt készítve a kiskonyai húsdarálóval együtt a veranda asztalára, ahol a kísérlet zajlott. Az apjuk betette a mikroszkóp lencséi alá a szívet. A gyerekek sorban állva egymás után belenéztek. Vékony szálacskák látszottak a keresőben, amint összehúzódtak és elernyedtek. Vert a szív. Láthatjátok, a szív még lélegzik. Oxigént fogyaszt, szénsavat termel, és a cukrot tejsavvá erjeszti. Na, akkor most él? Zavartan mereztették a szemüket és akkor megrökönyödésükre az apjuk a húsdarálóba tette a szívet, és ledarálta, mint a fasértnak valót. A szívecske vékony csíkokba jött ki a lyukakon. Most kivonatot készítek belőle, közölte Novák Bálint, és a kivonatot a vízbe fecskendezte. Az apró fonalkák megmerevettek. Valamit kevert hozzájuk, és a fonalkák a mikroszkóp alatt ugyanúgy összehúzódtak és elernyedtek, mint a szálacskák, amiből a szív felépült. Na, él még? Akár porrá is őrölhetném ezeket a fonalkákat, és kiszáríthatnám. Akkor élne a porocska? Hogy élhetne egy szív, amit porrá és kiszárítottak? Felelték. De már maguk se voltak biztosak benne. És ha később feloldanám, megfelelően összekeverném, és azt látnátok, hogy a por ismét összehúzódna, lélegezne, erjedne, akkor élne, vagy sem? Kérdezte Novák Bálint diadalmasan. Teljesen össze voltak zavarodva. A porrázózott szív is élet, Vagy erre a mutatványra csak az apjuk képes?